Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite Dende Ferrol. Hola a todas e benvidas a esta nova entrega dos informativos de Radio Filispín. Informativos feitos por e para a comunidade. Lembramos que este espazo está aberto a participación tanto de colectivos como de calquera ouvinte da nosa comarca. Podedes achegarnos as vosas contribucións a informativosfilispim arroba gmail punto com informativosfilispim arroba gmail punto com Imos co deste boletín. As axudas para a obtención do carné de condución da Xunta de Galicia resultan un engano para milleiros de mozos e mozas galegas. A violencia obstétrica protagonizou unha palestra organizada pola asociación BBT en Narón Que contou coa participación da sanitaria activista Partera Guerrilleira Proseguen as exumacións na fosa común máis grande de Galicia Lei Mordaza Light, un novo sabor a represión En novas dialogadas Lupe e Ignacio conversan sobre un dos grandes problemas da nosa sociedade O acceso a vivenda digna é a xeitada. Na xenda cultural, o domingo 3 de novembro Folía da sesión Bermú na Asociación Cultural Artabria Milleiros de xóvenes estafados pola xunta de Galicia nas axudas para a obtención de carnets de conducción. O marketing político da xunta de Galicia, disfrazado de axudas para a mocidade galega, resulta ser outro engano propagandístico. A Dirección Xeral de Xuventude convocou o pasado mes de xaneiro de 2024 axudas para a mocidade entre 18 e 30 anos, prometendo milleiros de euros para a obtención de permisos de conducción a mocidade tivo de prazo ate fin de setembro de 2024 para presentar a solicitude. O procedimento obrigaba ás interesadas a cumprir, entre outros, o surreal requirimento de estar en disposición do carné de conducción, cando a finalidade da de axuda debería amparar a aquelas familias que carecen de medios suficientes. Ainda así, quen puido asumir o enorme custo da obtención do carné de conducción foi quen de participar no proceso, A sorpresa veu cando o pasado 18 de outubro, a Dirección Xeral de Xuventude publicou unha resolución no DOG anunciando que o crédito destinado a tal fin esgotárase ao día seguinte do comezo do prazo de presentación. É dicir, o 25 de xaneiro xa non había cartos para esta axuda. O máis grave é que o anuncio do esgotamento de fondos foi realizado pola Xunta oito meses despois no Doga, sen que as persoas interesadas recibiran tal información. A Xunta continuou coa propaganda institucional sen tramitar un incremento na partida, como comprería, para remediar a situación. Deste xeito, perpetrou un engano á mocidade galega, Facéndolles creer que contaban cunha axuda que resultou inexistente ás 48 horas da súa convocatoria. Informou Ana Fernández para a Radio Filispín. Xornada de violencia obstétrica a cargo de BBT. A Asociación de Apoio a Lactación Materna BBT organizou o pasado sábado 19 de, de outubro no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros unha conferencia sobre como a violencia obstétrica dan as lactacións e como plantarlle cara. A entidade tivo a fortuna de poder contar con partera guerrillera para tratar esta temática tan delicada. Partera, coa súa abordaxe onde mezcla magistralmente coraxe, compaixón, sensibilidade e determinación, conseguiu que toda a información que aportou non só se quedara nas retinas das mulleres que asistiron, senón que, ademais, a ponente axudou, por un lado, a topar as ferramentas que se precisan para combater a violencia escétrica e, por outro, a darlle forma ás experiencias de que nesa sufriron. Bebeteta quere agradecer tanto a partera como a todas as mulleres que asistiron ao acto, amosando así a súa fortaleza e dando un paso adiante contra a violencia obstétrica. Informou para Radio Filispim, Pilar Carvalheira. Próximos traballos para a exumación de vítimas da ditadura no cemiterio de Oval, en Narón. A Universidade de Santiago anunciou en roda de prensa a reanudación para o lunes 4 de novembro dos traballos tendentes á exumación das foxas do cemiterio de Oval. Traballos que se levarán a cabo a través do equipo multidisciplinar formado polos grupos de investigación Instagra e AEBUM, o Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro e o Instituto de Medicina Legal de Galicia e Melga. O objetivo de confirmar a localización da fosa, de limitar as súas dimensións e de determinar o seu grau de alteración debido á posterior construcción de nichos encima. O informe histórico previo di a universidade no que foi de gran axuda a colaboración das, da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática sinala 51 a persoas asasinadas, a gran maioría dotacións de buques da armada como a Coirazado España ou o transporte contra Maestre Casado e enumadas en dito espazo durante a guerra. Estamos ante unha das fosas máis grandes de Galicia e onde tivo lugar un dos maiores asasinatos colectivos dos que temos constancia. A ton momento, Tres familias da comarca solicitaron ao equipo a procura e entrega dos restos dos seus familiares que poden estar nestas fosas do cemiterio de Oval. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para a Radio Filispín. A lei mordaza light, un novo sabor a represión. Xa se pasaran seis anos desde que se prometeran nunas elecciones que iban a derogar esta Lei Mordaza. Onten no Congreso acordouse envelcer a Lei Mordaza. O acordo chegou da man de PSOE, Esquerda Republicana, Sumar e Bildu, que consideran que esta é a última oportunidade para a reforma e non hai excusa para deixarlas pasar. Según Bildu, Reduz a arbitraridade das forzas de seguridade para impor sancións. Estabelece a eliminación progresiva das pelotas de borracha. E unha futura reforma da lei de estronxería para limitar as devolucións en quente. Futura reforma. Toma xa. Vamos, todo promesas outra vez. Nada se concretiza. Nestor Rego do Benixer lamenta que non se vayan a evitar excesos policiais. Os únicos candidatos que non asinaron ese acordo, foron Podemos e Junx. Podemos, aproveitando o tirón de Rejón al Paredón, declara que non hai nada máis parecido a un ministro do interior do PP que un ministro do interior do PSOE. Polo a súa banda, policías e guardias civiles manifestáronse diante do Congreso para protestar porque, segun eles din, se quita o seu dereito a mentir nos suizos. A reforma da lei sigue otorgando o principio de veracidade nos suizos aos membros dos corpos represivos, Si ben, agora, llengade unha hipócrita salvaguarda de que a testemunha debe resultar coherente, lóxica e razonável, ou que o mesmo, manténse invariável por completo. Seguiremos tendo, lei mordaza. Eso sí máis bonita e máis liseira, máis bonita e máis chusqueira. Ven vos de informar como o xoconto da Radio Raposeira. Saúdos a toda a xente da comarca de Cerro Aquí, noticias dialogadas. Aquí, novas dialogadas. Ola, Lupe. Ola, Ignacio. Mira, quería comentarxe que estou estes días vendo moitas noticias nos medios de comunicación sobre medidas que anuncian desde as distintas administracións polo tema da vivenda. Vese que nos seus sondeos son conscientes de que hai unha preocupación grande na ciudadanía, non? Si, sí, hai unha preocupación porque salen as estadísticas oficiais como unha preocupación ao tema da vivenda. A parte, estes últimos días a nivel estatal e mesmo en ambiguo, ou mobilizacións por unhas vivendas dignas eh, contra, os, contra a subida de precios eten. E que te parecen as medidas? Porque esa de axuda ao alugueiro hai anos que se está aplicando e claro. máis non pararon de subir os prezos Son medidas que non teñen ninguna novedade eh? Son, son diñeiro directamente ao peto dos caseiros Ese, Eso non é unha, unha solución Entes ti que pensas que habería que facer? O meu peso non sou eu senón todo o mundo sabe que a vivenda pública, un parque de vivenda pública, é a solución. É dicir, ofertar vivenda dende das administracións a unhos precios asequíveis, unha vivenda digna, é a solución a que non suban tantos precios. Pero non hai moita vivenda valeira, hai que construir máis. Pois depende dos lugares e, de, e de, das zonas. E tal. Pode ser que hai que construir algunha vivenda máis, pero realmente hai moita vivenda valeira. Nas últimas estadísticas que están sin actualizar desde 2015, mesmo en Cerrola hai máis de 9.000 vivendas baleiras. E en Narón, penso que son perto de, de 4.000. Mamáña, querida, é máis grave do que, do que pensaba. Uau, é grave. Mesmo, mira, decir, en Mugardos son 160 vivendas que están eh, mortas de risa ali, en Dosarep. E en Narón son 126 vivendas Que, que tamén, que están aí baleiras, e eu xarepo. Bueno, seguiremos comentando. Que dome, hai unha dúbida. Se hai tanta vivenda baleira en Ferrol 9000, falabas ti, de vivendas baleiras, como é que iso non está afectando a baixada de prezos? Por Claro, pola lei da oferta da demanda, tiña que afectar baixando os prezos. Sí, porque das máis de 9000 vivendas, por exemplo, que hai en Ferrol, é unha mínima parte a que se oferta porque o resto das vivendas eh, non se ofertan porque problemas de herdanza ou que non reúnen as, a situación de, de habitabilidade. Mesmo hai vivendas eh, públicas que da Xunta de Galicia que non se ofertan, que están pechadas. E mira, non será tamén porque realmente non hai tanta demanda. <ríe> claro que hai demanda. E eso aprovesta eh, a cantidade de xente que está apuntada solicitando... Eh, Aceder a unha vivenda pública. En Ferrol, por exemplo, son máis de 430 persoas ás que demandan unha vivenda pública. Pero en outros concellos tamén? Sí, por exemplo, no en todos os concellos da comarca. Pero en o Concello de, de Narón, por exemplo, son casi 130 persoas as que demandan unha vivenda pública. E onde está ese registro? Donde ese te podes registrar resist en esa lista? Si sí, bueno, podes registrarse a través da web. É un registro que está colgado na web do Instituto Galego da Vivenda Solu, pero tamén te pode, pode a este apuntarte nese rexistro a través do registro xeral da Xunta de Galicia, aquí na delegación de Ferrol, na pues plaza sería, Amada sería García. Importante, sí, sería importante plaza, plaza, que se a xente, non? Sí, é importante. Sobre todo é importante porque, mira, agora vanse construir unha serie de vivendas públicas, de promoción pública, Eh, eh, de promoción pública de, de protección oficial e para acceder a esas vivendas é requisito imprescindible estar apuntado nese registro. Ah Pois seguiremos falando eh, deste tema que é tan interesante Foliada Sesón Bermud este domingo na Artabria con Asbouba No próximo domingo 3 de novembro decorrerá no Centro Social da Asociación Cultural Artabria unha nova foliada Sesón Bermud con a presentación do novo proxeto da Asbouba termando dos marcos Un traballo en palabras das da pontraja, cociñado a lume lento, e no que reparan en elas en no mundo, criando algo novo, pequeno, local, desde as marxes. Facemos nosas as súas palabras. Agarrémonos como carrachas aos marcos, porque son nosos e sabedoras de que precisan novas miradas, iremoslos mudando para ter a vida que queremos. após o concerto, que de balde, darei inicio unha nova foliada ártabra. Animamos vos a os vosos instrumentos e vir con gañas de bailar. Non faltarán os callos e petiscos a prezos populares. Vémonos o domingo 3, a partir das 13 horas, na travese de Batallóns Número 7 de Ferrol. Unha noticia da Asociación Cultural Artabria. E ata aquí chegou o noso informativo. Despedimnos xa con este tema da banda humesa Bule. Deixamos escoitando o seu tema Agora ou Nunca, recollido no seu álbum homónimo e publicado este mesmo ano. Por último, facemos un chamamento a participación este lunes 4 de novembro, a xoito da tarde, na concentración en apoio a Palestina na Praza do Concello. Convoca a Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina. Lunes 4 de novembro, a xoito da tarde, na Praza do Concello. Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite Dende Ferrol. Aquí os informativos. Aquí a trincheira radiofónica. Aquí a voz dos colectivos. Aquí da mosteor. Aquí a contrainformación. Aquí a loito breida. Aquí a voz da muller rural. Aquí... Radio Filispin Aquí, sencitos Aquí, a información Aquí, a tu amor Aquí, trasancos en acción e Aquí, a amor Das mulleres Aquí Aquí Aquí